Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester Morgennyheder. Det er torsdag den 17. november, og i dag skal vi forbi nyheden om, at endnu en stor kryptoplatform suspenderer sine aktiviteter. Så skal det handle om de to missiler, som tirsdag landet i Polen. Derefter skal vi forbi den europæiske centralbank, som muligvis vil skrue ned for styrken af sine renteløft. Og vi slutter af med at kigge på nogle aktier, som Danske Bank mener er billige lige nu. Du lytter til Jørgen Vester Morgenligheder. Mit navn er Signe Terp. Problemerne i kryptoverdenen ser ud til at brede sig, og nu stopper endnu en kryptoplatform for, at kunderne kan hæve deres penge og optage lån. Der er tale om kryptoplatformen Genesis, skriver Bloomberg. Genesis har truffet beslutningen på grund af ekstreme markedsforskydninger og et tab af tillid for saget af konkurrenten FTX, og de. Og FTX er en af verdens største kryptobørser, børser, og i sidste uge kom det frem, at FTX står i store pengeproblemer, hvilket siden har fået topchefen til at gå af. Genesis, der nu lukker forhævninger, er stiftet af Barry Silbert, som også står bag verdens største kryptofond ved navn Grayscale Investments. Og Genesis havde ved udgangen af tredje kvartal det, der svarer til 2,8 milliarder dollar i udlån. Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky afviser, at missilerne, der tirsdag landede i en polsk by ved grænsen til Ukraine og dræbte to personer, var ukrainske. Det siger han ifølge den ukrainske udgave af nyhedsbyrået Interfax. Præsidenten fastholder, at missilet var russisk og tilføjer, at hans konklusion er baseret på oplysninger fra det ukrainske militær. Det er information, som han ikke kan gøre andet end at stole på, siger han. Både Forsvarsalliancen NATO og Polen var ude at sige onsdag, at det formentlig var et vildfarent ukrainsk missil, der slog ned på polsk grund. Renterne er blevet løftet gevaldigt i år, men der kan være udsigt til, at rentehoppene måske mindskes. For cheferne i den europæiske centralbank ECB vil muligvis bremse op i tempoet for renteforhøjelser på næste måneds rentemøde og hæve renten med et halvt procentpoeng i stedet for 0,75 procentpoeng. Og det er erfarer Bloombergs fra unavngivne kilder, skriver MarketWire. De indledende diskussioner peger på, at der nemlig ikke er momentum bag endnu en renteforhøjelse på 0,75 procentpoeng, oplyser kilderne. Og så frem der ikke kommer endnu en negativ overraskelse angående inflationen, så kan der meget vel være flertal for en mindre aggressiv bevægelse af renten. Blandt argumenterne for en mere dæmpet tilgang er, at risikoen for en recession i eurozonen er taget til, at der er mulighed for et fald i presset på forbrugerpriserne, og at et renteløft på 1,5 procentpoeng vil sætte renten op i 2,00, hvilket er tæt på ECB's opfattelse af den neutrale rente. Og Centralbanken har ikke ønsket at kommentere oplysningerne over for Bloomberg News, men ECB's styrråd mødes næste gang den 15. december. Det kan være nu, at du skal købe op i en særlig type aktier. For i hvert fald så påpeger Danske Banks senior investeringsstrateg Lars Skovgaard Andersen, at såkaldte halvlederselskaber er blevet meget billige. Halvledere kaldes også semiconductors på engelsk, og selskaberne producerer computerchips, som får vores elektroniske produkter til at virke. Jeg mener, at semiconductor-aktierne er billige, fordi det er nogle af de aktier i vækstsegmentet, der er blevet hårdest i nedturen. Det er omvendt nogle af dem, der retter sig først, udtaler Lars Skovgaard Andersen og tilføjer. Hvis du skal se på noget af det, der virkelig har fået tæsk, så er, disse, så er det disse aktier. Når økonomierne engang vender rundt, så er det nok dem, der vil stige mest. For købt en smule nu og være tålmodig, det kan blive en rigtig god investering. Investorerne bør ifølge Lars Skovgaard Andersen købe op i halvlederselskaberne, fordi det med hans ord er fremtidens energi. Navnet halvleder eller semiconductors kommer af, at computerchips er opbygget af halvledende metaller, som f.eks. silicium. Og strategien hæfter sig ved, at den amerikanske stjerneinvestor Warren Buffett har købt stort op i verdens største chipproducent, Taiwan Semiconductor Company. Det var de nyheder, jeg havde til dig denne torsdag morgen. Du kan som altid lytte med på Millionærklubben klokken 9, og også følge med på yourinvestor.dk i løbet af dagen. Tak fordi du lyttede med.